Aurtengo udan askapenak e, Euskal Herriko erakunde internazionalistak e, munduko hainbat herritara herrialdetarat erraldaketa prozesutararat Elkartasun brigadak kantolatu zituen eta tartean Venezuelaat ere Euskal Herritik e, brigada bat abiatu zen. eta gaurkoan hori buruz mintzatuko gara eta hortarako ekain gure artean dugu aurtengo udan Venezuelan, askapenaren eskutik, e, ba, egoteko, aukera izan zuen, eta esperientzia horren berri emanen daku. Egunonekain? Eta, unan. Errandugun moduan, ba, Venezuelan egon zinen, Venezuelan urte batzuk dira, e, prozesu bolibartarra martxan dela, e, ze impresio horokor e, hartu duzu prozesu bolibartarrari buruz, e, nolekusu duzu e, mugimendua. Bai, bueno, haipatza sogi, bueno, soi lagunkun garela abrigada moduan e, benitzolara, eta bueno, eldore zain lartzea, erratzen maten dena bertako erralitatea gure herrikin zer ikusian dirik ez duela, ez? Eurzin, valorazio egiteko puntua, asimilatzea beharrezkoa, beharrezkoa, beharrezkoa, dut. Modu oso, ariñan azaldua, ba, bueno, asimilatzen daren horita dertzien urteratzea, urtera, urterarte, eh, bertako gizartea beharrezkoa, beharrezkoa, Oiterarte bertako gulizartea erabak alineatu eta nola gaite txita zegoan esan daiteke. Daro gehitai duan, e, konta dintzen barba, daro gehitai ebalatu egin zela eta gobernu buruek ezin ziren egoerari aurre egiteko kabasitzen. Ba, inflazioa zelata, korrupsioa, merkatu beltza, bueno, estatuko, estatuko ekonomia era bat. erabat. Da, bueno, garai horretan, momentu hartan, e, Carlos Andrés Terez, presidenteak, e, EMI erakuinaren komendatuta, o, komilien arkean esango nuke, berri gortuta, bateteak martxan jartea erabaki zuen. Eta horre esartzen zen, zerbitzu publikoen privatizazioa, telefona, hura, elektrizioa, gasa, gasolina euneko una igotzearena, garraio publikoa euneko eitamarra e, igotzena, eta horrengurteari begira euneko una igotzearena. Hortoan, testu, testu inguru hortan, dizartak ba, ezan da egin zen, ba, eguneroko bizitzen bat zintzuelako behar ba, deza badizi, ez? Eta horren maten da, karakazi zenarekin ezagutu, ezagutzen den ma, txina, herriak da, herriak herriak tamegarrantzitsuenak hartzen ditu eta protestei proteste egiten dietez eta protestenren barruan ba, sa, e, sakeoak egoten dira eta bueno, balako goletan berus, gobernu guztiak bezala seba gobernu buruen erantzuna eh militarizatzea muzikari zafeta serreskitza hit eh itzela bolutza izan zen, ez. Kalkulo bat ematen da, ba, zaideke 130.000 hilako inguru egon zela Caracas horren baitan, ez. Danoski horrelako ba, egoera ostean, ba ez ezegonkortasun politikoa sortu zen, ez. Dan zakorrela ba 80.000 urtetik arte ba zakotako egoera ostean 81.an ba, e, e, egungo presidentea dela Auteskuna gidabazten dituz, ez eta, bueno, pizka planta, pizka pera irabaztearen arrazia zen, bai, ez tako ikusten zutela zegoen eritin bukatzeko ba, aukera bakarra ikusten zuten nuk egin ziren ziren eta jartzea ez. Eta, bueno, ba, gaur arte, ba, egin ziren du Partido Socialista de Unión de Venezuelaak, oitabe, eta, bueno, esan daiteke dela, hogeita bat garren mendeko sozialismoa kontxilezien konikoriatzen azten dela ez. Da, Bala bueno, datuai garrantzitsua saltzea, ba, bon, prozesu gaitze e, posibilitateleko Oliver Carraces. Kontuan eduki bad egungo prozesu honek e, amairu tabakarik derrarazti da, era zaunopantzuak emanak dituen harren oraingi lan asko dute egiteko, ez. Berei Bai, orden Irautza Bolivarren ezartzean Simon Bolivarren libertateen ideia aplikatzen hasten dira. <coughs> Eta, bueno, elgunetako bat da e, ego bere sistema politiko propioa sortzeaz. Horren ba, barruan, e, oligarkiaren bukaera eta landutako la, e, lurrak lantzen ditu zen e, izatea, ez ez betiko jauntxoena. Eta horrean, e, ide jarrekin, ba, bueno, apikatzen azten dira e, politika hori ez. Ide jauek, karkuturik egon daitezken eman dezaken arren ikusiali zan dugu, aplikazio zuzena duela egokogiz. Ez ezateraterako honekin artenu nazionala izateaz. Herria bera e, subiraltza edokitzea eta era, eta baita ere e, herriaren parte hartzaile parte hartzea, Eta horre referendumeen bitartez, kontsejo comunaleen bitartez, da, demokrazia partizipazioa bitartez eginenez. Eta horre petrolia soltuko dirua, ba, pikate herritarrei itzultzea, Beraz, e, ikusi daitekeen bezala, e, erraldaketa prozesu sakona da, berria izanagatik agatik, hamairu urte bertzerik ezpaititu, eta hori, ba, denbora historikoetan neurtuta, ba, aski denbora tarte jaburra da. E, Zer eragilerekin negoteko aukera izan zinuten, zuen bizitaldi hortan edo? Bueno, egizan eragilio desenterekin gibili gara, ez. E, ungarrene, ia beto saltzar, ungarrene, pues, Caracas, Valencia la bertako hiriaktan, bueno, ongora e, bertako kontsejo komunaleekin, ez? Baita ere ongora unibertsitateko gazte mugimenduekin eh kontuan ukibarda, bertako unibertsitatea ba prozesuak neiza eraldaketan arrendu bertako e, unibertsitarak e, eskuinak kontrolatzen duela, ez? Eta orduan eh beste mugimendu iraltzaeak niko niko jarraituak edo zanpatuak daudela, ez? Eta bueno, horrek barroka hondibat eta lan hondibat egiten adibilela Eta gero, bos, eragile politiko iraltzaia ez berdinekin, ez horre, sartu edo teke, espektroza hondia ez, truskiztekin, bizkate ere, e, prozesuarekin baina era berean ere, prozesuarekin jo ere, kritikoak direnak ez. Ba, bera da impolita, e, gauza asko rendik egiteko haude, gauza asko ezeko du eta, bueno, bizkate, hoien, e, esperientzia... E, zagu, zagutzea edo eintzatea jatitza Guretzat oso aberazgarra izan da Peti ere, bidaiaren elburotako bat Bertako erakundetze berri aztertzea zen eh, Dagoneko aipatu dituzu kontxeilu komunalak Zertan da antolaketa ereduri Bai, bueno, denago mud mudolokoran azalduan bizarai Daltzaren elburugarran titxuen artean Zaldearen parte hartzea da ez, Eta kontzintzia kritikoa aktibatzea hainbeste urteetan e, jantiek, egin egindako lapurketa sarraskiak eta ez egon aurre egiteko ez. Ba, herriaren aktivizazioa eta antolakuntza eta formakuntza funtzezkoa dela e, ikusten bai dut ez. Hildo ba, ondatik ba, hainbat izabira gobernuak proposetako iniziatiak ez. hauen artean kontxeo komunalena eta, eta misoenena esango duka ipagarriena ikidela ez. Linen okazua gure herrian auzolan intzenarekin ezagutzen dugunaren antzeko zerbaiten narkitzen gara. Beti ere aitakutako kontzientzia sortzeria aztu gabez. Hauet hauet eta herrietako jendea ere ingurua arduratzen saiatzen da ez azpigituren, e, azpigituren kontuetan, alzadetatzea, osasuna, herriaren enpresa eta supermerkazuen sortzea, e, doako zinezorak sortzea, eta alda guen ekin ja, tenia mereke ideia zineda bizikalitate eta hobea, so, Eta bueno, horre azkenean, bueno, talde honeen gobernuak bere aldetik talde hauek hartutako arkez, proiektuak aurrera egin balia baliadierak bai, eskaintzen ditu, ez? Normalean eh e, dirua, diruaren laguntzaz. E, diruaren, diruaren laguntza, ez, ez? honekin gauzak ba, bere gauzaren errealitatea aldatzean lortzen da, ez? boterea herriari ematen zailen nola eta entzarte heldu eta sortzeko sortzeko bidean, ez? Beraz, aipatu duzu moduan, alde batetik, eh, herriari edo herritarri boterea emateko eh, modua da, eh, kontxilu komunalena, baina bertzalditik ere, eh, ba, estatuaren ustelkeriari aurre egiteko modu bat izan daiteke, lehenautik eta aspalditik elduden estatuaren egiturazko ustelkeria intzuzen? Bai, bai, hainbat urtetan aztoak izan dira, ba, zonalde txiroak eta, eta, bueno, tal, taldeoien aktibazioa beharrazutera, ze eh, beharrazko egoerari aurre egiteko ikusi bai dute, ez? Eta bereiek eginezen ez duela inork egingo, ez? Azken fin, mene bultzatzen ari dena da, ba, E, egunero bizi bairatu duen e, pertsona horrek e, parte hartzea, ez ze beharrak dituen beri inguruan, bere utzuan, bere herrian, eta ba, gobernuak eskentzin ditut rasnak ba, laguntzen hori ba, posibilitatu ez. Ba, karo, esan ba, betala horretik e, e, urte gutxikan, amairu urtetan, barendik e, profesoadaramazkan amairu urtetan gobernuak ditu arendi, lortu leku guztikarea deltzea ez. Baina, bueno, hor dago lan horretan, aktivazioan, kontzintzia sortzean, antolakuntzan, formazioan eta aldik eta jindegeien parte hartzea, ez. Azkenean e, haue kontzintziari gabe eta formakuntzari gabe, izan bai, mozien proiektu gutxu bat, ez, zuen duen menetako sustraik izango, ez. Eta, bueno, bai, atseman izan dugun agati, ez, nabaritzen dira, ez, aldaketak. Aldaketak egunerokoak, ez, ez hartu litekea ba, e, ba, igual zona de debate has falta lekuetara io e, sea argindarra irmisterena e. beraz herritarren kontzientzia maila goratzeko ere izan daitezke e, kontsilu komunalak eta prozesu partartze eleziok bai bai herribakoak er, bueno sanarra dugula ez utela ez eta onerik temoral dagaia sartuta ba, momentu bako itzen borrokan ber berdin izango da ez. Aldare argi geratzen da ezein herri aldetan aldaketa bultzatu ahalbideteko kasu guztiak leingo urratsa berrezkoa dela, ez. Bego cima duke kontzintzia maila goratze izango dela, ez. Ulertzeko ba kontzientzia maila altua eta formakuntza landua duen herri batek baino ezindulauhurtu nola daen prozesua, ez. Eta modu berean junioroko gertareri eintzutuko udai da, ez. Eta Venezuelako errealitate bueltatuz badu ezagun populazio talde handi batek irakurtzen ere ez dakiela, ez. Eta hala ere gobernuak sortzen ari den misi ezberdinen dinez, ba, alde balia baliabide handiak aplikatzen ari dela, eh? Eta antolatzea, eh? Eta prozesu guztienek tentsua izateko eta den noradian erabaki guztiak hartzeko formakuntza da hiltsa, eh, niustean. Bueno, format <laughs> formato ez dagun herrriak ez du ez du arabedik zizenean joateko e, erabakiak hartzeko gaitasunik izango, ez eta konts komunalak guztiago Estatua alizatea albideatzen dien lekua da ez bertan auzetako adinez brein dago bizzon eta makumeak batu egiten dira eta hauetan gobernuaren lagun lagunitzarekineta eta, eta formattua dauden auzoko laggunekin euren eskudi eta aldarrika peinduak aldarreza prozesua aztea posible da. Eta gauza korrela misioak eh, kontxilu komunalak aztertuta, hoiek ikusita, zer bertze parte hartze eh, esperientzia edo erakunde ezagutu izan dituzue? Ai, bueno, demokrazia parte hartzea kasuan, misioen gaia ipatzea uste, de, de, garantzitsua uste dut, dela uste dut, de. Modu, modu berean iko, modu alternatibatu alternatiboa no, era Lantegi lan erreku, lan errekuperatu bat ikusteko aukera izan dute eta azpira herria da ere modu berean, ez. Nisen kasuan, bueno, txabe zen gobernua boterea eldu zenen, alpetuzera herrian egora nahiko gordina zen, ez. Gaukzak orrela egonari aurre egiteko erregin estabilazateri ekin zitaten. Ohartu al izant zirenez, zein era hartzeko prozedura benetan luzea egiten zen. Alde batetik esen gobernuko duen burokraziagatik eta bestik ba gobernu barruan askotan askotan gai ez berginak landu alizateko zegoen interes faltagatik. Hau ulertzeko txabet gobernuan hasu hasu zuen omnior on, deko ulertu da beraz. Ba, bueno, zakorrela entendidea paralelobat eta danzatu zuen e gaitatu zuten misioak. Misioak gobernuak e ikulturaiko kanpainak dira baina herria bera da beraue gauzatzen dela. Guarekin ezberdinak sinatu ostean, adieraz medikuek, ira, medikoak, medikuak, irakasleak, musikoak, formatikoak, e, esparroko e, e, uniko profesionalak irlatik benetsera eramant zituzten, Hauen Hauren helburuan benetserako herritarra formatzea zen. Eta txin buruan, azken hauek herrien e, eh Erria ezitzeko gai izan zitezen, eh? Dauzak horrela, iau guztietan medikunta zentro bat ezarri, ezarri du gobernuak, eh? Infozentro bat. Infozentroa bila ordena gaiuz da eh, jositak dago eh? ba, ba, da eh? ba duen gelak, eh? Ego zenun pertsena, fundaitekena, eta duainik ordena gai duen izantzako ordena hien mundua eskura duena ez. Estetik irakurteko ikasteko leku bat, nola batxiller eta formazio profesional jaseteko espazioak, asiatera, ba, kubatarrak ziren klaseak ematen zituztenak eta amerikoak, eta gust mukostera zenbait kasutan urrengo pausa gauzatu dela ikusi dugu ez. Ba, bertako lenezolarrat ya hartu dute, egin eh? erbeko hori ez, da, beraiekia formakuntza horren osten beraia gairiga eh, modu praktikoan egungo eh, eh, eh, e, e e lanen jarraitzea ez? Bertsaldetik, eh Venezuela ko brigadaren bertze liburutako bat, esperientzia ekonomiko produktibo alternatiboak egakutzea eh, zen, dagoeneko aipatu duzu, ba berreskuratutako lantoki batzuetan ere egon zitenetela, ze aipatzen aldi guztu arlo horri buruz edo. Bai, bueno, onginen eh, eh, Diana enpresa batean, la, bueno, sistema produktibo en barruan da eh, dela eh den bueno, da gobernuaek eh erasku, duen enpresa bat, beruan, egungo enpresa sozialista bat da. Da bueno, enpresa hau e, aipagarria da, ba, ba eskubiak zuen enpresa buruek eh kibratsart zutela enpresa ez. Eta azkeneko 4 urtean ondorioz eh egoera horretatik ba superproduzio batera ibitsi diraz. E, enpresa honek e, olioak eta jaboyak eta mantequilak eh no lan egiten du eta bueno eh egun ehenezura herriaren uneko 16 berrogeita 47 iritsi dira produzioan, es. Eta bueno, enpresa hau eta soilik lan toki bat duen eh ez da e, legitura formato piramidal bat, oza, ez dago ez dago ardiraunak daude baina eta go nagusirik eta bueno honein lana eraberean da lan sozial bat ere egiten dute reproduziak parte, osea inguruko enpresa dagoen inguruko eh herri eta uzoeetan ba medikuntza eta bueno osasungintza lorrean ba laguntza handia ematen du eh umei e, infrastruktura kontuetan ba bidaiak egiteko eta ba garra garraio bideak eskintzen ditu eta eraberean ba eskuñaak zuene or oraindik orain indike eskula espekulazio, espekulazio sistemaren aurka batgaek ere ba, gobernuak be hasi datibak ba, sortzen ezan hina enpresa honek hina no, enpresa honen bitartez hasi dira ba, ba, supermerkatuak sortzen, ba, ba, biztanle ekinizaten e, produktuak de preio duhin batean ez, eta ez errola eskuñaren e, espekulazioarekin jolas ez. Eta beraz, errandaiteke harreman kapitalistak gainditzeko e, ba, bidean urratxak e, egitasmoak e, garatzen hasi direla modu orokor eta antolatu batean, edo? Bai, bai, nik esango nuke, e, bai, ez, arretzik ar ar ez da, da eta hoendik ameiru urte denbora gutxi izan, bai, lortzen ari direla, batzukate, e, so sozialekaden barruan beste e, funtziononamentdu mota bat ez eta ikusten da fontzionendu hori ososi dela ez, Pontual izan barhar da bera prozesu prozesu iratzre hau e, gobernuan soilik eman dila ez eta oraindikord orduan estatuaren beste e, zenbaite fa, e, esparruetan e, iratza ez da eman ez, o sea, eskuinak orainikan mm, komunikadietan ezik e, az, botera handia duela ez eta hor eta zu garantitxoa da elikagaien elika kontuarekin ez. Eta horre, banoskik, ba, iguale aurkitu zaitezke gure kasuan adidez, aurkitu ginen, ba batean, e, karakasi osoko sutarmerkatuan ezagoela olio horik ez. Eta zegoena ba, oso garestia da zen ez. Eta hori du esan nahi, ez dagoela, ez dutela prontzitzen olioa ba, ez. Da eskuinak erabiltzen duen inpesasna bat, ba, piskate, prozesuaren aurka ez tabole bueno, argi dago ba, eskuinak profesioan aurka egonik ba alden eta traba honienak jartzen ditulaz baino horregatiko gobernuak ere ba ikusi bik e, zuzitzeko menpekotasun hori, hori hori saiatzen da apurtzen e, ba, sistema kapitalista hori eh eta sortzenari da ba ba direz, e, produktuen distribuzialako ba, gobernuak sortzen dituen enpresa sozialista batzuk non spekulazioala purketak eta eta nari, komillen hartan, desagerpen desager hori, gertar ez dadi, nes? Da, di, bueno, jane, janaren kontuarekin, nes? Eh? Ibeze, komunikabidearen kontuarekin ere, eh, bere biziko garrantzia ematen zailo, da, eukitarena, hori, ez, ba, ba profe, profesuaren, profesua, zideen ezik, ba, garrantzitxoa delako, jendeari, jendeari, ezagutaraztea, ematen diren aurre eta era berean, Eh, bizkalek ipiltazten ikasuna eh, hoi egez eh, komunikatzeko eta beraien dudak, e, beraien kondikatzeko. Beraz, gauza korrela, eta deskribaturiko egora horoko rundan prozesu Bolibartararen eh, beralako erronkak eta erronka saiestezinak eh, zin liratek edo? Bueno, nik uste eta erronka, momentu erronka nagusia, Asteko dute, dator norteko autoskundeak, ez. E, mila eta hamabian e, autoskunde presidenzialak daude, eta bueno, hori goren eki hartuta, ez. Gero erronkak nik uste dute eguneroko handitu zela, ez. Horre, azpigituren kontuarekin, e, ari ezo bain, etxe bizitzarekin, e, bueno, arazoak daude, ba arazoa horrein e, txabezen gobernuak... E, politika bat bultzatzen ari da milioi bat bosteun nila dituela bi urtetan, ose, bagoneko urte bat arama prozesu horretan, bat izkate ba baudelako ba, ba, zonalde asko, kap, karakasen bertan ez, ba, jendea da ba, horret sogaizki dizidela ez, mintasun bintasun ez dizidela, baino, ba, egoera, bain di, tamalez, tamalgarrian ez, eta orduan e, gobernuak hortan e, indarra jartzen ari da ez, Da, ez es da es da eskuinak ere ba e, materialak ere ba beraiek beraiek baina hala ere ba bueno e, Venezuela ga hido se China lekiko de convenio ke ditu asentuat eta alako eskuratzeko eta horri dituzte ez ba malezuk utze torte txarra ba Criston ba, Gabonetan kusteli e, uriteak izan zituztela, eta A, bueno, kristone etxe bizitza pilla bat hori e, egin ziren, ez, karo. Bertane etxe bizitza, gaude, aukitu gaipizke, batak, nik emendonostiara izanik, ba, zenuzaket, jaizki magala hiztian e, etxe bizitzaz beteta ez unelako kontroli gabez. Eta, bueno, hor da bintza, ba, bizka, hori lan eta, eta aurrera fauzuak ematen, ez. Ba, ez bairik gabe, venezulari buruz, luzaz, mintzatu gintezke, orduak eta orduak egon gintezke, prozesu ba, interesgarri hori kontatzeko, ezagutzeko, ulertzeko, baina bueno, gauza huziek ere muga izaten dute. eta okay. Gaurkoz gutienez, elkarrezketa untan utzi harko dugu. Hala ere, Ekain, ba, mila mila esker, e, guzi berri mategatik eta ondoko aldi bat hartio. Ongi zan? Bale, esker zein, zekere ondizan.